Bona nit, ens eh, va presentar l'acte este, eh, l'acte l'organitza Tastaulletes, que és un col·lectiu cultural que està en procés d'aixença encara. Sabeu tots que s'estima fer una germàgica cultural, i que va funcionar bastant bé, aleshores pensat un lluit que podríem quedar una associació i anar donant-li vida durant tot l'any a activitats preocupats al poble, que ja se'n fan moltes, però vam buscar-li una mena de paraigua, no? Però volem fer presentacions de llibres com la d'avui, exposicions, converses, debats, proteccions de, de documentals i després després videofòrums, no? I totes les idees que, que vulgueu aportar-nos, si, si esteu interessats en participar. Eh, abans de començar, la que volem agrair eh, a l'Ajuntament, la infraestructura que ens ha facilitat eh, a Confusió, l'equip eh, a Cabilo Ràdio també que ens ha deixat part de l'equip i que està per allà gravant l'acte i al cul de personistes que ens ha deixat escadir també, tant, a totes les entitats i per descomptat a, a la gent que ho ha vingut a, a l'acte així que jo només presenter a, a Joan Borja que és el que presentarà el llibre de, de Paco Joan de l'Altea, eh, per tant, de, de la comarca. Jo l'he escoltat moltes voltes presentar-se com que és el poble més bonic dels Països Catalans, bé no sé si coneixia-se ella. <ríe> bé, Joan és professor de la Universitat de la Cànt, eh, director del Departament de Filologia Catalana, és doctor, eh, actualment és director de publicacions de l'Institut Gidelbert i té moltes publicacions de de diverses temàtiques, d'ensenyament, de docència, de publicar la ciència... I també és especialista molt en, en la literatura popular, en les llegendes, les rondalles... Suposo que és per això que Paco es va triar també per a fer el pròleg del seu llibre, perquè és la temàtica i, de fet, el pròleg és, és magnífic, no? És la primera cosa que vaig llegir del llibre, òbviament, però no m'esperava que fos un pròleg de tal com, no? Sorprès de treballar que està i em va sorprendre molt que, que existia una catalogació internacional de rondalles eh, però bé, jo crec que Joan que es caracteritza sobretot perquè és un bon comunicador jo crec que ho veureu tots així que dono pas a els posicions moltíssimes gràcies i s'ha escoltat? sí, sí. Bueno, ni gràcies per tota aquella ja coneixença i amistat, no? I, i, I per això la presentació tan, tan amable i el compromís, perquè són deshores coses que que no de no fer. Bona nit a tots i a totes i la primera principal no sé si m'estàn comentant que és la primera volta que fau un acte de presentació de llibres a Ciutat de Sant Roc. Podria sé que va estar Víctor Labrado, la no? primera que, que vull dir sí, és que en el Giralbert fem presentacions de llibres, tres per dos, cada però deixa'm que compartisca amb vostè la sensació de dir eh? sabem com són de per què sí, és, que és ser... una cosa que em sembla una, una autèntica meravella gràcies per tant, la primera és pensar-ho en la satisfacció per tornar a coincidir també amb Paco Esteve i fer-ho a Sella jo, jo no ho sabia, ara m'ho han explicat també, com és, com és Enrique, que Cella és, ja és un poble històricament eh, agermanat, no?, que va té la mà a, a Magres. I, i és la bona veritat. Em el... tinc apuntat així, i ara Paco, podria haver-nos testimoni, que passa, que... bueno, no, que passa, això falleix, això es fa d'alumnes, no? No els traus <sí> de la població com és Paco, ara ho desvalarem. Tinc apuntat així que Cella si és a Laitana com a és a Mariau. Sempre he tingut aquella sensació, no? Agres té un erógan turístic que és Agres, el cor de la Mariola i jo sempre he pensat que si més no de la banda de la mar, no? si ella és el cor de l'Aïcana. A més, es comentava que, que si era per, per la meva condició d'especialista en no el món o de friqui de les llegendes, les rendalles, els embossaments, els refrans i tot això, que, que Paco em va encarregar el, el pròleg i, i, i jo crec que no, crec que de, de, de desvelar-los que va ser per una era una, una casualitat, que va ser un dos de, de gener, de, no d'enguany, sinó de l'any passat, crec que va ser, no? de fa quasi dos anys, a la porta de la pensió Mariola, en un fred que badava les pedres, vull dir que, que, que tallava, perquè allà agres fa fred, després d'una dolzena llarga d'anys, que jo, que no havien coincidit, em troba un, un home que estava maniobrant ahir amb, amb una criatura de volquers, no? amb una xicota, que, després vaig saber que era la Bàrbara, no? que és la seva dona, Arrencant d'un cotxe perquè s'anava a Mallorca i Joan. I jo mire i dic és una cara coneguda i era la cara d'un de, de, de, alumne d'excel·lència que a vosaltres vida que ho està demostrant. Però si està Martí també entre el públic no? el, el, estàs per ahir, Martí és testimoni que diu Paco Esteve guanya guanyat el Premi Rivalor que és el premi millor dotat eh, de tot el circuit literari valencià de novel·la i acaba de publicar un llibre que és el que avui el representari i ja tindrà eh, el Si ha nevat, queden vostès amb el títol perquè promet ser una audible editorial o diu la gent que ha calerades i que sap poder demontar comèdia una passada de novel·la, de novel·la toca presentar a Grisidolces que és un llibre que fa com va explicar que portava entre mans aquell dos de gener de fa ara un, un any i mig I diu, Am, és un llibre en què hi ha una terrapleganta eh, jo em vaig posar a tremolar això, refrans i endevinalles i quatre cantarelles i dos rondalles i, i un grafat de topònims i dius Mare de Déu, Pupurri, no?, aquests llibres eh, que es fan llibres de poble. Sembla la primera, eh, de bones a primeres, que, que sigui això. Però, quan te'n va enviar l'original, vaig entendre que d'allò d'un llibre de poble, res, no?, perquè jo era un, un llibre eh, treballat amb la competència tècnica i professional, que té un, fil un filòleg format a la millor universitat del món, eh, que, que és la Universitat d'Alacant l'Acad, i, i, i que era un llibre just i, i necessari, no?, un llibre just i necessari Primer perquè, perquè estava justament treballat en un estudi de la varietat lingüística del parlar d'agres, de, allà a la rayeta, a tocar de la mariola, en un espai que curiosament havia estat molt, molt poc estudiat fins que no ha arribat al treball de, de Paco i de més a més complementat amb un repertori de no de d'etnopoètica eh, on es treballa fraseologia, tenim un, un grapat de refrans i proverbis, locucions, frases fetes i comparacions de narrativa, un conjunt de 20 relats eh, que em vaig eh, torbar a classificar d'acord amb el tipus internacional internacionalatum, que és ara ho explicarem això, no? la manera que en la rondallística universal n'hi ha de, de catalogar i classificar les rondalles que pensem que són de nostre poble, d'ací de, de cella o, o llagres, i que resulta que són al mateix temps de, de, de, del món sencer, no? tenen la doble característica de la particularitat i la i la universalitat. I de més allí hi havia poesia, poesia, cantarelles infantils, cançons, versets, oracions, eh? poemes religiosos, endevinalles, empenjançaments. Era una, com diria no, el Quixot, respecte de, del tiramlo blanc, eh? un tesoro de contento i una mina de passatiu, no? així és com diu eh, Cervantes, que és el tiramlo blanc. Eh? i ha fet lliure, sin duda alguna, la millor novel·la del món. Eh? No és que ho diga jo, diu un tal Cervantes, això. Doncs això no, no sé si serà el millor llibre del món, però sé que és un dels millors llibres que ha passat per les meves mans en els últims anys, no? perquè amb una metodologia en què celebra al mateix temps la festa de les paraules, no? l'estudi de, de, del sistema lingüístic, no? de, de la fonètica, la mosfosintaxi i el lèxic, de parlar d'agres, al costat d'això celebra també la festa de la fantasia d'un poble no? la fantasia reduïda en les narracions sempre al final la joia de la corona l'etnopoètica és la rondalla i acabem estudiant les rondalles perquè... però a, a gosar és vida eh? que, que, que no són pocs interessants els refrans que recullen en el llibre o, o els idiomatismes i a gosar és vida que no els juguem en això I, i, i jo voldria valorar en, en l'obra de, de Paco el fet que, que hi ha una gràcia afegida i és que la, eh, eh, el tresor de paraules i de fantasies, com diem ales, que poua en, en la memòria duna generació, bé, eh? diré un nom perquè toca dir-lo, no? que és el de Consolo la Formatgera, que que és, que la persona eivostricular com toca, no? la, la persona de referència d'una generació que, que desapareix i, i amb la qual ha desaparegut un un món, no? jo crec que a pesar que ara sembla que estiguem com, com, com a, a, no sé, a primers del segle XX o no sé, en un espai en un nou espai en un lloc, no? fantàstic, preciós som conscients que jo crec que mai en la història de la humanitat en 50 anys s'ha produït una convulsió un canvi de paràmetres, un canvi en les maneres de viure, en les maneres de, de sentir i d'emocionar-nos i de transitar i de relacionar-nos com en el terracó del món, a la Marina, per exemple, a tocar de la Itana en els últims 50 anys. Jo, jo crec que mai no hem documentat un canvi tan, tan espectacular com el que hem tingut l'oportunitat de viure nosaltres i en aquell canvi hem aconseguit un grapar de coses bones, des de l'aspirina, la quimioteràpia, si vostès, passant per telèfons mòbils o internet, no? que és la democratització del coneixement, però eh, això no sé per què ho tendim a contraposar amb, amb una cosa que dita ràpidament i fàcil podríem etiquetar com la civilitat el no? capital de la història no? la, la tradició, l'herència de, dels que ens han precedit feta cultura, feta paraules no? jo som d'aquells que creuen que en les paraules n'hi ha l'herència d'una manera de viure i veure i de comprendre el món i de ho de la manera que, no sé, últimament m'he llegit així de dir-ho, eh? i és la manera pot ser més curta, però expeditiva de formular L'ànima és feta de paraules. Si volen, poden quedar-se... Eh? Si la poden guardar la faltriquera, que diuen les persones majors, perdem la paraula, la paraula faltriquera, perdem un concepte i perdem una manera d'explicar de, allò que ens guardem, no?, o com, com es guardaven les coses al sí. L'ànima és feta de paraules, la de les persones, perquè les paraules són les que ens deixen per a configurar la mentalitat, i la de les col·lectivitats, la dels pobles. Eh, I això s'entén si, si, si obrim a l'atzar qualsevol pàgina de, de refranyer que és on hi els idiomatismes, que es diuen filologia, i dius per exemple, estic blau de fam. No? Que, que, estic blau de fam, eh, a Cella ja es diu això d'estic sí. blau de fam? Això en castellà no podríem dir mai. Per exemple, eh, estoy azul de hambre. No, eh? Però en, itali en italià, per exemple, io sono azzurro di fame. Eh, no. I am blue. Uh, I am hungry. hungry no? I am blue. Això, això, això és una cosa que només passa en la València, veritat. I deixem que es porta només en un pessic de, de, de reflexions, eh, d'un fiu conductor, per explicar-los que darrere de cada paraula, la paraula blau, per exemple, hi ha, hi ha això que és la capacitat de veure i viure el món d'una manera única i intransferible. Això és la lingüística cognitiva. Eh? Jo vindré un poble que no sé si és concedit el millor poble dels Països Catalans, sé que al costat de Sella és el millor poble del món. Eh? De eh? No, no, no prendrem les amistats. I aquell poble hi ha una novel·la això és una novella també de Fulte, que es diu matèria de Bretanya. Martí se la sal casa de memòria perquè ja pué'aò a classe de veritat, que comença de la manera següent diu, la mar vivia en una abadia molt gran i aquella abadia que era la casa de la mar que com es volga el turístic, no, no està malament, això sí que ho tenim al teu i així no, eh? <ríe> diu, però nosaltres tenim la itana, d'acord, miraré diu, aquella abadia eh, que era la casa de la mar tenia en un dels cantons la serra gelada i de l'Alpir i en l'altre, el morro toix i una mica més lluny el Penyal d'Ifar i diu L'Aitana i el Puigcampana eren dues muntanyes punxegudes i mitjornenques que de tant de mirar-se en la mar s'havien tornat blavenques. Ara ja el blau és molt, molt fosco el que tenim al cel, però veritat que és cert que l'efecte òptic en la nostra geografia és de pensar que les muntanyes són, són blavenques. No? Tu mires una muntanya des de la llunyania... Últimament són una mica negres eh? però ho aparcarem això ara però la llunyania tu mires el Puigcampana des del Tea i te deus tot blau i sembla, això diu, la literatura serveix per això per a mirar amb uns ulls nous i interpretatius i amb una càrrega semàntica el món que vius i el paisatge en què, en què el trobes no? i veus que, que l'Aitana i el Puigcampana semblen blaus i pots inventar-te que és de tant de mirar-se en la mar el fet cert és que el blau en la nostra geografia és el color de les intensitats perquè el cel és blau, la mar és blava, les muntanyes semblen blaves, tenim l'aire que, que es estorba blau, eh? i el blau és el color que servim per a connotar eh, la intensitat màxima. Diem en València, o Recull, Paco, està en blau de fam, es diu Agres, es diu a Aciacella, es diu Altea, i es diu en una bona part del domini lingüístic. Allà on tens la mar, i on tens el cel, i tens les muntanyes que semblen blaves. A Valladolid no es pot dir. A Valladolid tinc un hambre que me muero segurament, no? es diria en castellà aquesta seria la traducció que, que faria un professional de la traducció morir també els digui jo, que jo no ho sé, però vaig des de les coses eh? en italià diuen una fama d'impatzire impatzire vol dir eh, diventar epazzo eh? seria, seria embogir no? vull dir de, eh, tar, eh, pedre la raó és una cosa molt, molt grossa pedre el trellat eh? pedre el trellat han que vostès mai que sense el valencià el món no tindria trellat? <ríe> per què no han pensat la frase? Que, que, que és, que és... <ríe> Mentre el valencià sigui una llengua viva, el món tindrà trellat. Una altra cosa és que les persones han fet servir més o poc gens, eh? però, però el trellat com a concepte, el trellat no existeix en castellà, en castellà hi ha el conocimiento, que està molt bé, però una cosa és el conocimiento i una altra cosa és el trellat, perquè en valencià tenim coneixement... Bueno, Darrere de cada parauleta, tenim l'aventura de la humanitat feta a verd. I això és el que Paco cull en a, a al món, món immediat, perquè és que aquest eh, és un llibre d'Agres, però és un llibre de tots els valencians i és, eh, en conseqüència, un llibre d'una llengua que apunta la fibra sensible d'una llengua i d'una fantasia, no? d'una literatura i, per tant, és un patrimoni de la humanitat. Eh, jo no sé qui va inventar que les coses de, de poble o les coses particulars... Uh, eren això, localistes, no? Macondo, la cosa més localista del món, i 100 si anys de soledat ningú no diria que no és una novel·la universal, veritat, i no vull dir-te res, un lugar de la mancha del cuy en nombre no vol recordar-se'n ningú, i el Quixot és una de les grans, jo crec que meravelles, no?, de la, de, la, de la creativitat humana. Agres i dolces, és un títol que, que ja diu... Eh, no sé ni em sembla un pítol genial no? perquè saben bé això d'agres i dolces el podem explicar o com? ho saben vostès o no? això ve d'un repiny no se t'hi diu mai eh, crevient, bon poble ah, ja. això sí que el diu veus? bon poble mala gent eh? Eh, eh, o el meu acunyat de Carcaixent Carcaixent, bon poble i com que tinc testimonis i millor gent eh, que compte, eh? els d'agres sempre estan igual tu donarés d'agres, igual agres i dolces i aquells retruquen jo no m'atremiré a dir -ho. no ho sap ningú de veritat agres i dolces i els diagres per a defendre es diuen els pollors vaspolses ah, ah, ah, ah. però darrere darrere d'una darrere d'una cosa tan domèstica, tan, tan tirada tan, tan de, de comentari de, de, de bar, si volen, de, de carrera de poble de de, de, de llabraor en un bancal, no ho sé, de, del dia a dia darrere d'això enllà ja, una cosa que funciona igual en el quixot o en el tirant, que crea una refràgi en les rondaies que ens expliquem que és la químia de les paraules. No? El gust de jugar amb, amb això amb que la paraula trillat ressonància blau no ho acaba de dir. A all que diuen que es blau de ràbia eh? com el blau con nota intensitat i això no passa amb altres llengües, passa només. En València, i té a veure en una tradició literària i té a veure, en una geografia i té veure, en una manera concreta i intransferible de viure i de veure la realitat d'una manera i això crec que és el que marca un abisme, una diferència entre un llibre com el que avui presentem i els llibres de, de les persones que es dediquen a fer això, una ple eh, allà vaig jo, de, de les parauletes del poble perquè així hi ha metodologia i ha la consciència que la llengua, les paraules els sistemes lingüístics no, no són de tractar com els taxidermistes tracten la natura de dir per a conservar-ho eh? ara s'està fent una tesi doctoral a Alacant, la de Vicent Vidal Lloret de Cí de la Vila en què s'analitza la història del folclore valencià a través de tots els seus autors i tots els seus llibres i una de les coses que sistemàticament eh, trobem és que tots els folcloristes fan això eh? disecar la llengua dissecar la imaginació la fantasia de, de, del poble i, i no és això. Eh, això, això és un error a mi no m'interessa per a res, ni la filologia ni les paraules, ni les rondalles ni, ni, ni, ni la fantasia ni, ni, ni res per a tindre, un, com un pardal, en una gàbia no? per a tindre un dissecat, per a mostrar Va, que no es perda eh? no, no, interessa perquè darrere de les paraules n'hi ha la possibilitat d'escriure de, de, de en un whatsapp a una amant per exemple, li escric una B cada volta que me' recorde deia o que acabo d'una conversa i amb això li estic ofrenant una tradició literària, unes paraules, una geografia, l'abadia del millor poble del món, la costa de Sella, la muntanya d'aquell altre millor poble del món, la Itània i la que aquelles muntanyes, tot el que és el meu univers, no? amb una simple ve de blau, perquè la meva llengua blau con que una paraula més d'origen germànic, eh, que ve allà dels vicicols. I, um, això ho entén perfectament, eh, Paco, i perdonaran que m'hagi estat per ell perquè és el que marca una diferència entre el llibre que ara presentem i altres reculls de folcloristes domèstics no? o, o locals eh, Paco diu que, que i, i el cite que, que això li interessa per la vigència present i futura de les paraules per a gastar les en les necessitats expressives que tindrem en el món d'internet però o no deixem d'enamorar-nos de viure els pobles de viure les muntanyes, de viure la natura o de viure segreguem sucs gàstrics igual ara que en el paleolític, no? i això ho haurem de saber expressar també. Diu, no hem volgut aturar, explica Paco en el seu llibre, el vol lliure de les paraules, ni hem volgut engaviar-les per exhibir-les. Ans al contrari, hem recopilat tot aquest material amb la vista i l'oïda de l'ornitòlic que gaudix, no, no de pardal en la gàbia ni en balsamà, no, que gaudix de veure tanta vida en moviment no? d'observar eh, la llengua dels valencians en, en plena efervescència no? crec per tant que el llibre que avui presentem és un homenatge a les paraules i a la fantasia popular com diem adés i per això acabaré la meva intervenció citant el final del plòleg que s'ha citat ja que el t'has escrit, doncs recicle, l'aprofites i explicant el, el que em, fi, després de tota la catalogació internacional i del comentari que, que aquells contes n'han de divertiríssim. Ara venia a llegir-me el destrés dits al cul que... que, que, que no sé, és... tenim molt de temps. Puc explicar-ho? No? Sí, sí. És eh? sí, sí, sí, sí. una mica... <coughs> Té, jo, eh? no, no... En fi, és, és el conte d'un xiquet eh? que va a demanar feina a un poble. Imagina que arriba un xiquet mig mort de fam i així, doncs, em vaig. Ningú no li dóna feina, n'irré que al retorn, que com a mínim el retorn tindrà de consideració de mi Val tal. retorn, el retorn vivia amb dos nebodes, eh, amb dues dones, i aquell xiquet eh, eh, li diu que no em donaria alguna cosa de menjar, i diu, escolta, guanyate'l, vols ajudar-me, barata ajudar-me a donar menjar? Bé, això és un dels 20 contes que hi ha eh, i és el que m'ha vingut ara, m'ha rebeixat al cap jo no sé per què m'he acabat en camisa d'onze mares i n'he explicat d'acabar i el cas és que aquell xiquet eh, eh, diu, vinga, doncs jo l'ajuda i tal, i més pasqual aquell xiquet no tenia nom i arriba un dia una de les germanes de, del retorn, de les d'aquelles que l'ajuda, escolta xiquet, i tu com el diuen? no, és que tinc un nom tan llest, tan llest, tan llest que no, que no, li, que no li vull dir no, home, no serà un nom tan llest i, i diu, no eh, al final, vinga'm digues'l, però no li l'ha de dir a ningú ni al senyor retor tampoc i, diu, no. I era dominès, eh, bovisco, no? una gobiscum i, I, i, i, i diu si és un nom estrany, però vaja, no està en com tot això, però no li ha de dir el retor eh? i no, no, total, que aquest xiquet se'n va i el retor li diu, dim-me nom que m'han dit que li l'has dit a les nebodes i diu, jo al meu nom no li puc dir que és massa lleig, i diu, li ho has dit a les meves nebodes i a mi no, això està molt lleig el... no. i el retor li diu, mira és que estan tan lleig, tan lleig, tan diuen Tres dits al cul, tots, eh? Tres dits al cul. I jo no sé què faig explicant això, sí? Tot a la que es diu que encara no han començat el curs escolar i ens permetem tot això. Tres dits al cul. I, I diu, vinga, tu, donem curiós, donem curiós, vinga no em curiós, no em curiós, no ho diré perquè sí queda és la veritat fanyat. Total, que aquell que era un bandar d'aquell xiquet, un dè, una de tantes, diu veure que quedava tota la col·lecta allà, eh? i va dir, jo em faré a ell. Arreplega aquella co·lecta eh? silla calma del sarrò, que se metes valeu-me i desapareix. I desapareix aquí poble Pobles, se va a viure la vida. Sí, incusi, o sea, tenids pres, torna al mateix poble i mires si que te va a ser el poble un baix grup ara iò, que aquell retrori que es vaix enganyar i y... encara viuran i tal. I la meva entrara a l'església. I estava en, en ese moment celebrant la missa, eh? No? El... Estan celebrant a Guissa, el Señor Retoralla, i una de les neboletes el déu, i diu, Dominus Obiscum eh? i diu, això no ve ara la missa eh? no fa... això, no, això no ve ara el retor. i el retorn estava dient Dominus, do, Domines, Domines i, i el retorn no, no, no, no i en això que, que clar, el retorn estava allà dalt no podia ferir-ho i aquell li feia senyals i en això que el retorn el fila i quan estava allà en plena homilia eh, es queda parat i el retorn de dalt, quina barbaritat estic explicant el retorn de dalt de l'altre eh? diu Has dit-se el cul! I tots es feligressos de seguida. I encara diuen que... Ai, senyor, no compten vostès que això ja està passant. I encara diu que hi havia una velleta pobreta que no arribava. I diu, senyor retor, si jo no arribi a venir a l'inferme. Això que és... I l'estic tot xugat. Eh? No això que, que diuen que va passar ara, eh? i deus i que un recull agres i que sembla que només passa que, que allí hi ha agres això en realitat és un motiu internacional que té un numeret, que jo no me'l de memòria però que em pot confintar de seguida i resulta que és els centros el, catalogats el, el 1545 i resulta que s'explica en, si no en totes les cultures del món, en un grapà de cultures del món que hem estudiat per a per a l'ocasió, eh? i que només havíem trobat en el Raval Valencià en el cas d'este llibre, de, de, per, a, per acabar i perdonen eh, la, la complicitat però és el que té la festa de les paraules i de la fantasia al carrer, no? que és el que ara celebrem, donar-li de tot cor bona a Paco Esteve jo crec que l'ofici de mestre a la universitat, si té una cosa bona, és la possibilitat d'aprendre dels, dels alumnes no? que passen a ser amics i que després acabin sent mestres teus al teu, seu torn. I aquest és un d'aixòs casos feliços. No? Felicitar els manifesters de, del col·lectiu Cultura Tastavietes de Sella, no? que em consta que, que agiten no? la, la, la cultura d'un païs de la Marina com és Sella, i donar-los personalment les gràcies per convidar-me a participar en aquesta festa. Enhorabona, insistís, Paco, ben vostres, eh? ben de tots vostès, eh? la felicitat de les paraules, la joia inefable de la fantasia i ara sí els llitja el que havia dit que llegiria i no l'he llegit. Dolces, molt més dolces que agres són les paraules recollides, recreades, venerades, reivindicades, estudiades, homenajades, assaborides, festejades i amor amorosidament tentejades per Paco Esteve en el llibre que presentem a Sella. Si l'empomeu i l'enceteu, passeu el pròleg eh? i se us oferiran lluminoses aquestes paraules. Com un pessic de l'ànima d'este poble, Agres, també del poble vostre de Cella, el cor de la Mariola però no podria ser el cor de la Itana. És en veritat el llegat millor dels qui abans que nosaltres, al seu moment, han viscut aquest regne de boides, misteris i fantasies perquè discorre sempre incerta la vida humana i és també i sobretot jo em porto els fills a aquestes presentacions eh? l'herència que mereixen els que vindran encendré, com fèiem allà a Agres quan vaig recuperar l'amistat en Paco un foc de nyenya a conversar llestesament llegint, passejant, festejant la família la serenitat, la calma celebrar la civilitat al voltant d'una bona taula aquestes coses que fem als pobles no? deixar que les oles de la nit es dilaten i s'allarguen com les ombres amables de l'allar. Seu, els que vindran, és el dret de saborir-ne cada instant de lucidesa amb la complicitat de les quimeres, més dolces que agres, també elles, impregnant cada paraula de cada llengua en esta vall efímera de llàgrimes i també, perquè no, tocava celebrar-ho, de rialles com les que s'hàssia massatjat. Moltíssimes gràcies i té ara la paraula el nostre crack, eh? l'alquimista de les paraules, Paco Esteve. L'aplaudiment que siga sí per ell que es quissa va forrat el llibre. gràcies a tots vosaltres per vindre i als, als tastolletes també per organitzar-ho i per haver triat també un entorn tan xulo com és este raconet del, del, del, del carrer de Sant Roc que, que Pablo ja m'ha ja dit que ja s'ha fet seu, que ja és el seu carrer i, i moltes gràcies a Joan Borja que, que ha escrit el millor però que mai s'ha escrit per a un llibre i això no, no ho dic jo, que també sinó que ho va dir Emili Casanova, quan va presentar el llibre a Beretxo, va dir és el millor pròleg que s'ha escrit mai, igual que d'aquesta, que vam fer sentir segurament la millor presentació que s'ha fet a un llibre, i ara mateix no sé què més he de dir, perquè, perquè ja, com, ja està tot dit i molt millor no? en, en aquest estiu tan, tan poètic no? I, i emocionat que, que Joan ens regala. Mm jo parlaré un poc de quin ha sigut l'origen i els objectius del llibre i un poc l'estructura que té i, i com el van fer eh, i explicar un poc les parts que té i això Clar, eh, Agres i dolces, quan, quan el fem eh, bé, dic que el fem perquè en realitat és una obra col·lectiva no només perquè tot allò que explica és, és de l'ànima col·lectiva de l'ànima col·lectiva d'un poble, que és Agres sinó perquè la feina de recopilació eh, no, no la vaig fer jo sol, eh, sinó és, és l'obra de, de molta gent que anònimament anava apuntant totes aquelles frases que sentia dir al la iaia o a la iaia o aquella paraula, o aquella partida de terra que feia temps que no sentia nominades d'aquesta manera, o aquella rondalla, aquella endivinalla, aquella cançoneta, que anava apuntant sense, sense cap intenció de fer un llibre ni, ni res. I, i, que, I que jo rebo com un regal, em van confiar aquest material i vaig dir això, ja eh, de donar ixida, de donar lixida perquè si no, eh, s'en vola. Eh, no? és com un, el que deien que és com un ocell que, que realment s'envolen les paraules. No? I de vegades eh, costa seguir-los el, el vol. Aleshores eh, vaig treballar com, com un orfebre en, en tot ixí materials amb algur que m'havien confiat. Per, per intentar donar-li forma de llibre i el llibre resultant és un llibre ultralocal però no, jo no vaig tenir en cap moment en temps, la, no mal la sensació d'estar fent un llibre que només interessarà a la gent d'agres perquè si alguna cosa té eh, agres d'especial no és precisament a parlar perquè el Parlar d'Agres és pam amunt, pam avall com el Parlar d'Azafara que és al costat, o de Moura, de Bocairet, d'Ontinyena o del Coll que són les pobles que n'hi ha a, a la contorna vull dir que, ara sí que té coses especials no? vull dir que no tinc cap especial, però el Parlar és una cosa com, com que, que, que que és com la de qualsevol altre poble i per això també em pareixia que era precisament representatiu perquè podia ser eh, el Parlar com, com, com el de Cella o el de Altea, com, com voleu al llibre llevat d'alguna cosigua i alguna, algun pronom que pot ser no fem igual a la marina que ha comptat el 90% és compartit no només entre les nostres comarques entre la marina que comtat sinó sinó en tot el país valencià i, i un poc també compartim la idea de, de, de Macondo no? que anant a, a allò més eh, local al final es pot, sempre que n'apores una, una una òptica una miqueta provinciana sinó sabem que el que és concret també és universal no? però jo tenia eh, esta sensació no? de que el parlar d'agressió és universal almenys universal dels de, de valencians no? i per tant se'n va confiar un, un material que jo vaig veure que era valuós i que havia de donar eixida no? i de quin material estem parlant? doncs mira, vos explicaré un poc les parts del llibre perquè sapigueu que, que és el que tindréu altre mans el primer de tot, el, el, hi ha una part més de llengua i una altra més de, més de literatura. Encara que això també els límits no sempre estan ben clars. La primera part és una descripció del parlar d'agres, del dialecte que com dit tampoc, sembla molt de parlar de, de la contornada del valencià meridional. i és com una xicoteta gramàtica en què expliquem doncs, eh, les particularitats de, del valencià a aquesta zona. No? I eh, ja ho dic, aquesta part no és específicament eh, d'agres. La que ve després, la toponímia, aquesta sí que podríem dir que és una cosa que és un, únicament d'agres, encara que molts topònims són, són compartits en, en altres pobles, però sí que, sí que és una cosa que que que sí que és exclusiva de, de, del meu poble. Eh? Ho vam acompanyar en uns... En uns Eh, mapes, i, i va ser una feina immensa no? eh, només parlar de topònimia i arreplegar tots els topònims d'un terme, terme ara és que el terme són 25, 25 km2 que vol dir que no és un poble massa gran que té un tros de serra, té un tros de ball i té molts bancals i alguns rius i eh, bé, doncs em van eixir 400 topònims eh? 400 topònims en, en 400 paraules 400 noms propis referits a 400 accidents geogràfics en un terme de 25 quilòmetres quadrats, jo crec que, que a Sella serà molt semblant perquè la geografia és ben semblant i el paisatge és ben semblant i la mida i també el nombre d'habitants. Eh, eh, vol dir que, doncs que ca, quasi cada bancal és un nom, no? o quasi cada pedra té, té un nom propi. No? I clar, de la toponòmia es, es podria treure molta, molta informació per fer un estudi diacrònic es per veure d'on venen les paraules, si són arabismes, si són iberismes. A tot això se'ns se ha de passar una, una mica la mida de, del llibre, perquè el llibre sobretot tenia una funció eh, divulgativa, el que volíem era això, llançar les paraules al bal d'una altra volta. No? I... I, clar, i, i, i, en, I en el sentit de la topònimia té aquesta funció de, de tornar a dir pel seu nom eh, els, els bancals. I és una, és una feina immensa. En una cosa que em va sorprendre moltíssim, a part de trobar llocs perduts, eh, llocs perduts dir que sabem que vam recuperar el topònim però no, perquè l'han sentit anomenat, però no hem perdut l'últim testimoni de l'última persona que sabia on estava aquest racó. No? Si aquest, no sé, aquest racó de la serra, ara esu que al costat del costat perquè eh, el topònim, la persona que, que, que coneixia aquella cubeta o allà, no ens ha dit on està. No? I, eh, I també contradiccions que ens diu que tal penya eh, era una, però vista des de l'altre costat tenia un altre nom i eh, uh, faena. Una cosa que més em va sorprendre i això eh, eh, va ser una sorpresa molt grata és que molts topònins són antiquíssims antiquíssims vull dir que els documents que guardem del segle XV en què parla de les partides d'agres doncs molts d'aquells topònins que ja apareixen en documents del segle XV són els mateixos, els mateixos. algun canvia, algun evoluciona eh, i va canviant però eh, en, en, la gran majoria dels topònins del segle 15 de les partides, eh, perquè després en, en, en els masos sempre canvien perquè moltes vegades hi si canvia el propietari canvia el nom del de Mas, etc. Però el nom de les partides són els mateixos que, que el CB15. I és una cosa que realment em va, em va sorprendre moltíssim, no? Esta, i, I això que la, la topolònomia és una cosa dinàmica que va canviant amb el temps. Així hi ha una, una fidelitat molt gran als avantpassats. Però una, no una fidelitat de va des de mantenir una tradició sacrosanta o un concepte abstracte, sinó perquè eh, simplement això es diu aixina i això és útil que es digui aixina i no fa falta canviar-ho. Uh, bueno, vull allargar-me fraseologia perquè de toponímia, però després venen uh, les altres tres parts, que jo les anomeno més literàries. La primera seria la frasiologia, uh, els, idioma, els idiomatismes, que és on acabim els refrans, però també les frases fetes, els retrucs uh, frasiològics, jocs de paraules, marbussaments, marbussaments va en una altra banda però és tot, tot, tot, és aquelles, tot és aquella part de la, de la llengua que té un peu en la literatura perquè eh, té molts recursos expressius, hi ha metàfores, hi ha metonímies, hi, hi ha rima no? molts refrans com sabeu, eh, rimen, o hi ha jocs de paraules eh, per exemple ara em ve un regional cap que és el que un no vol un altre ho agafa el vol vol no és ben bé una rima perquè és la mateixa paraula però està utilitzat en significats diferents el primer és de volar i l'altre és de voler però com això el que vull dir és que molts d'aquests refrans i frases fetes tenen un peu en la literatura perquè tenen molts recursos expressius propis de la literatura de la literatura que culta i, però s'utilitzen com si foren paraules en comptes de dir eh, no sé perquè podríem dir simplement estàs gros i en canvi ens encimem més dir estàs gros com un teixó, per exemple no sé si ho dieu no? i, i és, és una manera de és, no és literatura en el sentit que quan ho transmetem ho transmetem estem eh, oferint poesia o narrativa o imaginació o una ficció o, i tampoc són jocs de paraules Eh, gratuïts, però són eh, és aquella part del, del llenguatge, aquella part de la llengua que dota de, de color eh, el parlar, el parlar espontàni, no?, no sé, i els valencians sabem moltíssim d'això, perquè per exemple, a veure, com era si diem, això, si diem eh, au, no?, doncs, au que la casa cau no? o au que cau o au colau. No, això en realitat no està portant res però està, està donant un matís de col·loquialitat de, de familiaritat de, de confiança no? am, am, entre els interlocutors quan parlem així és una cosa que ja és molt espontena i que a vegades diem sense voler sense, sense dir no? i com això a mi jo és que la frasiologia és la part del llibre que més m'agrada per, per això, perquè dota de, de color i perquè també inclou els refrancs, per exemple, els proverbis, que, que són autèntiques píndoles eh, de saviesa. No? Ja tenim eh, el, el coneixement de, de tot un poble i, i a m'agrada molt utilitzar per, a, per exemplificar per què tot el material que presenta no és, no és material antic. És material antic perquè es va originar en l'antiguitat, en, en temps vells, eh, però és totalment actual i vaig dir-vos per què. Si jo dic, per exemple, eh, encara, que, encara que referents hagin canviat, continuen sent totalment actuals. I a mi em semblava que un dels, de, un dels motors de, per fer el llibre era donar a conèixer tot aquest material que pot ser completament actual, si ho sabem utilitzar, doncs en els mitjans de comunicació ara espero que tornem a tindre radio, televisió valenciana d'una punyetera volta que tinguem algun, dia, algun diari, ràdio eh, però també és material que es pot utilitzar de manera artística, en llibres, o en cançons o en, o en teatre, o en l'escola es pot utilitzar moltíssim i, i a mi el que m'interessa és eh, això l'exemple que ara us diré, si jo ara per exemple dic eh, un refrany habitual que és de Moliner mudaràs, pero de llà no t'escaparàs. Eh, ser, no, sentit estar sí, ara, no? si potser algú no l'havia sentit, segur que l'entem, no? De moliner, clar, este jo nana no mai ha anat al molí, ha anat un molí, però molt més musealitzat, que ho veus allà com és com era abans los Molins, o un museu en ruïnes que, que, on veus com era, com eren abans els molins, no? quan, es, quan es molia. Eh, ara Clar, si aquest refrany eh, l'haveren creat l'any 2016, segurament diríem de companyia telefònica moderà, però d'allà de no t'escaparàs. No? O de banc, de banc moderàs, però d'allà de no t'escaparàs. La cosa és que eh, jo crec que els refranys de la filosofia són xicotetes perles perquè eh, reflecteixen la realitat dels nostres avantpassats, una realitat que abans dels últims 50 anys, quan ja els van... Eh, havia sigut més o menys de manera uniforme eh, pel que fa a l'artesaner i les maneres de produir, eh, reflectir la nostra història, no? Refle reflectir la gent a, a, a què s'havia dedicat. I, I què trobem? Doncs trob, trobem eh, el medi, eh, trobem les creences de la gent, moltes referències a, a sants. No? Per exemple, quan diem, només te'n recordes de, de Santa Maria de la Eh, clar, ara no advoquem eh, no demanem eh, l'ajut de Santa Bárbara Contrana no? però, però sabem això que vol dir I és tota aquesta memòria que a través de les paraules ens ha arribat una memòria antiga de saber d'on venim i, i ja dic, eh, les creences, els costums, les faenes com la de Moliner el paisatge, la moral, el bé, el mal el, la relació amb el medi tot això, que ha sigut una constant a llarg dels segles eh, continua vigent i, i, perquè, perquè la fraseologia bona part dels refrans contenen esta part de saviesa no? part de, de, la part del missatge un missatge més o menys profund, vestit eh, o amb bo en, en, en unes paraules, sempre amb una mica d'engine de, o de color o de, o de ritme eh, bé, doncs entre refrancs, frases fetes locucions, comparacions, trucs, eh, hem, hem arreplegat mil, mil unitats que es diuen només agri i molts, moltes les coneixereu perquè són les mateixes que, que, que en Valencià en general no, jo crec que no, no haver trobat cap ni una que siga només d'agres de eh? després venen les rondalles em van, vam arreplegar 20 rondalles 20 rondalles també eh, en un ampli sentit, hi algunes que són més llarges altres que són més curtes, unes que són còmiques unes altres que, que són com faules perquè els protagonistes són animals, algunes tenen un enxinyament eh, moral unes altres que són simplement un alguna cosa graciosa, com els tres dits del cul. I, I una cosa que, que, que a mi em va sobretenir moltíssim i és el que fa que, que el pròleg de, de, de Joan sigui tan, tan complet i que ajuda a completar el llibre és perquè eh, fa una classificació eh, segons el catàleg Ato. No? per exemple, i, i ja sabeu eh, contes que són universals no? com, el, com el del corp i la rabosa, per dir-vos coses que són més famoses o el de Peret i Marieta que és França no? i Marieta però eh, al principi que pareix que siguin només variants xicotetes eh, com veiem estan tots eh, classificats no? en este catàlic internacional de, de la randallística i finalment la poesia, l'últim apartat però la doncs, ja poesia també és en, en un sentit eh, ample perquè hi de tot eh, som, és la part de llengua que, que va arrimada però trobem cançons eh, algun, algun verset coses que no saps si és un refran o si és un verset perquè, perquè ja té més de dos versos i per tant si té de, que és un refrany de quatre versos o és un verset en un ensenyament tenim cançons, cançons de Pasqua, Nadales de Saltar a la Corda, de Jocs de Falda molts són simplement la versió aldesana i, i moltes són ampliment conegudes arreu del, del domini de lingüístic. Algunes les se sentides a Mallorca, en alguna variant, altres ja estan arreplegades per Francesc Martínez i Martínez o fins i tot en, en Rondalla de Rondalles, aquell llibre del segle, del segle XVIII de, de Lluís Galeano. Que, que per cert vaig, eh, vaig encapçalar el llibre en una cita llusgaliana no? en què dona una mica de dignitat a, a, a tot aquest material popular i i un poc es, eh, després d'haver explicat les parts del llibre eh, fer un incís en això no? en aquesta part de, de literatura popular no? resulta que tot el que ha sigut popular sempre ha sigut com, com deixat de banda no? com que era una cosa que sí però això no? és popular no? i ens ha passat en tot, ens ha passat en tot s'ha passat amb el valencià en si, com que era la llengua popular, no era la llengua, llengua, no? era, era allò. O, o el joc de pilota, no? que, eh, que ha passat exactament el mateix, que s'ha abandonat, s'ha anat bandejant i pareix que no, però, però, però que ho han salvat és una cosa que és molt valgosa perquè, perquè, est, eh, perquè està viu no? i perquè fa molts cils que estan jugant a aquest joc. No? O la música popular també, no? les, les danses, qualsevol cosa i dins, eh, tot el que siga popular era com, com deixat de banda. I en el món de la literatura popular passa exactament eh, el mateix. I a mi una de les coses que eh, més m'ha cridat l'atenció també d'això és és que esta cosa, esta, la literatura popular també té un punt... Eh, eh, a, ho tinc apuntat, ara vos diré, perquè si no me'n no recordo. Que ja, ja jo, jo ho dic, la, la força transgressora un poc, no? perquè mentre que la literatura culta, o la cultura culta, que mireu quina, quina contradicció no? la cultura culta, eh? que fa contraposar-se a la cultura popular, la cultura culta sempre és una cosa més arreglar més això, més, més mudar la literatura popular, la, i la cultura popular té una força transgressora eh, brutal és a dir, eh, eh, Eh, vull dir, jo reivindic contes comptes com allò d'estres i xalcul, no? Esta cosa vulgar, esta cosa eh, escatològica, no? Esta antimoral que contenen les rondalles, que contenen eh, els versets, que contenen els refrancs, esta antimoral en realitat és el que fa que realment la cultura popular per se ja siga eh... Eh, revolucionària, no? Eh, eh, perquè s'encarrega de trencar un, una certa visió eh, panxacontentista, diríem, de, de la vida, no? De, és el que s'encarrega d'un poc de posar el dit a la llaga. No? Jo perquè sempre me recordo, perquè sempre diem, sí, els refranys, en una cultura on... Eh, en una cultura on sempre ha dominat la religió catòlica, per allò, com, com una llosa, no? que pareix que, que si no es menetjava res i que estava tot ple de, de retors i tot el món tenia... Doncs no ha, estat, no, no ha estat tan clar que això fos així, i que segurament això sí que era l'establishment, la part més, diguem, més oficial, però per baix hi havia un una moral de supervivència, que ho veiem en, molts, en moltes rondalles, de, de, que, que es veu la, la punyeteria no? dels personatges que, que han de bregar en la vida per a sobreviure, hi ha molta, molta, com es diu, eh, molta picaresca. No? i vos posem un exemple no? de, de refranç que és eh, dels pecats del riu, de, de, de, peca, dels pecats del piu... Nostres senyors, ¿Veus? <ríe> mateixa, no? Clar, la, no. Nostres senyors no riu dels pecats, els pecats són, bé, ja uns que són mortals i altres ben alts. No? O per exemple, al, al, bons, els bons és el barden, és una no manera de dir que els bons són burros, o com fan no és pecat. Mentira, un pecat. Eh, un pecat és un pecat. No? I si un altre ho fa antes tu, és igual de pecat si ho fas tu. Però és una, és una manera de pegar-los la volta, no? És, és a dir, hi ha una moral de supervivència, hi ha una saviesa popular que, que era un poc de contraband. Una moral underground, però un món enlluita per la supervivència, com eren els temps ells. I, I passa el mateix amb la picaresca de contes com el de Jornet, o com el de Tres dits al cul, i l'escatologia l'escatologia jo ara no sé si el repertori que tenim per a ja em perdonaran per a cagar-se no? és, és que tenen coses tan divertides no? lo de cagar-se amb l'ou cagar-se amb dene, cagar-se en algo negre i pelut diuen, cagar-se amb l'orga cagar és a dir, que tenim un repertori molt ample i, i clar des del punt de vista benestar o d'una cultura diguem, burguesa és com... Que dit. Però, però ahir hi ha una, una font de creativitat inesgotable no? i aquesta cosa de, de transgressora de fer-la és una cosa que a mi sempre m'ha semblat molt interessant o els dobles sentits en les endevinalles hi ha moltes endevinalles que, que... ara pues, no direu una no? a veure si ho sabeu però, perquè veieu que que, tenen, eh, dobles, que juga molt en, en els dobles sentits o de vegades en un sentit directament Sí, per exemple que... tilintilint tilin, enmig de les cames en, ho tinc com més oli posi més lluent ho tinc i una cosa llarga i xonga que te pelzen en la petita xonga no, això redona una cosa llarga i, llarga i xonga que té pès en el petit xonga. El seu bollot. això ja, ja hem dispensat que no us ho diga perquè siga sí que puguem anar a pisar Una cosa sensòs ni cancel·lar, que els homes quan pixen agarren en la mà. No és el que estan pensant. Ves el que estan pensant i, i una altra classe. <laughs> eh, Fixeu-vos en aquests jocs, dobles jocs de paraules, que, que, clar, contagia a jovenets o a, o a, o a, a, a xiquets que fan, fan estimular-los la imaginació no? de, de pensar, i l'enginy, no? pensar en què deu ser. No? I ho fem a través de dobles sentits, clarament escatològics. Eh, clar, no tot en la literatura popular és, és, és, és digne de doació, perquè perquè també n'hi ha valors que són caducs, n'hi ha molts refrans que fan referència al masclisme, un masclisme galopant, no? I que, que, bé, que també els hem arreplegat, aquesta no? per no la reivindicaré, perquè és veritat que tot en eh, no un sectoritza no? i si hem avançat doncs, també, també ha sigut per a bé, encara que no s'embrou parella. I res més, això també... Eh, no sé si comentar una cosa que la comentaria molt ràpidament, és la religiositat popular, de la mà que, hem, que perquè està de la mà en, en tota aquesta cosa de, de la cultura oficial i la cultura popular. La religiositat popular. Una cosa que em va sorprendre molt va ser descobrir una cançó que es diu l'estació es l'estació i ho cantaven els vells. Eh, a més fent homes i dones, ho cantaven a l'ga, fent diferents veus ara des perdut, però es cantava eh, en quaranta hores que són les 40 hores anteriors a, a dimecres de descendre, abans que comença la quaresma. Hi ha una cançó que era en València. A mi això em va cridar molt l'atenció perquè tota la litúrgia i totes les cançons que es canten a l'Església són, són en castellà. La Iglesia ha sigut un, des, un dels factors castellanitzadors de més remarcables, sobretot des de part del segle XVIII. I és una cultura en la que sempre teníem a Déu en la boca, no es podia parlar en el futur sinó deies si Déu vol, anirem al mercat, si Déu vol, on tenim això, gràcies a Déu, sempre era onipresent, realment Déu. I aleshores, trobar aquesta peça de música, a l'estació que cantaven, que té unes quantes estrofes, i em va sorprendre moltíssim veure la lletra i investigant, va investigar que era ni més ni menys que el Jacint Verdeberg, el gran poeta català del Cislegano, que... Que va, que va ser el capellà també, i em va sotanar moltíssim com com espontàniament la Generalitat s'havia mantingut un, un poema culte, jo ho vaig posar perquè s'ha mantingut de forma popular encara que l'origen és, és, és, eh, és culte, és, té un autor, perquè normalment la, la literatura popular com se veu és anònima, anònima no vol dir que no tinc autor sinó que no és conegut d'autor, no? i és de transmissió oral, de pares de fills, de boca a orella... I, i clar, l'estació a mi em va sorprendre moltíssim eh, trobar això no? que de manera popular s'havia transmès a Agres i havia arribat fins als nostres dies un poema de, de, del, del gran poeta Gersin Verderer i em va quedar molt l'atenció com era possible que, que a més a més en un context de, de religió que és eh, advers a la nostra gent no? fixeu-vos que en Valencià hem mantingut els noms de Sams Tenem a Sant Jochim i Sant Anna i Sant Jordi Sant Joan i Sant Josep i tot el que vulgueu però els noms de les persones, que són persones que duen els noms d'aixos sants, són en castellà, no? Mm -hmm. eh, és una cosa que no, no deixava de -me atenció. me l'atenció. Per això volia dir -ho. I res més, jo per acabar dir que, que el llibre ho vaig fer amb una voluntat divulgativa perquè realment penso que, que és un material que, que, que és ben viu perquè tot això ho vam arreplegar un dia, no són coses que es deien o cançons que, eh, que abans cantaven, sinó són, són coses que, que hem sentit ara, aquests no? anys, I, i de fet, eh, ha, vam trobar per altres manuals, per llibres que s'havien publicat en 150 cançons més antigues, però no les hem incloses en el llibre perquè és una, és una recopilació actual, del balance de, de, de, actual i arreplegat a agres, no és material d'agres, sinó no, arreplegat a hàgis, és a dir, que per això mateix que has compartit. Jo estic convençut que és, eh, és, una, és un material viu, és un material vigent, que pot alimentar, el, pot, pot nodrir l'estil dels periodistes, a de d'escriure, pot ajudar els xiquets a aprendre la narrativa, a, a estimular la imaginació, la memòria també a l'hora de recordar alguns refrans o alguns versos es pot treballar de moltes maneres, és molt útil i, i, i és una cosa que ens nodreix de nosaltres mateixos, de, de, de la comunitat de, del poble i, i pot també ajudar a erradicar un poc el sentiment d'inseguretat lingüística que poc o molt també tenim, no?, al València com que no tenim referents forts aquesta eh, cosa de dir, això es diu bé, ho he dit bé eh, això es diu realment això, realment existeix aquesta paraula es diu així no? eh, perquè Tenim realment un tresor de llengua i no ho canseguem mai a dir-ho I, i el que ens falta és, és precisament consciència, no? saber que això això que, que existeix és nostre. I, i re, moltes gràcies a tots per vindre, per vostre interès, sobretot una altra volta gràcies a, a Joan Borja per la presentació i... Estaré encantat de, de sentir-vos si voleu demanar alguna cosa o voleu fer algun comentari o si voleu dir-me alguna dita o alguna paraula que que me siga desconeguda. Un... Estaré encantador. Moltes gràcies. Vull parlar-vos en, en nom de l'Ajuntament I, i dels veïns del carrer Sant Roc. <ríe> Convingut també com carrer de traïció, eh, popularment. Eh, jo, jo no sóc el, el cap del carrer, és Luigi, que és veí. Que no, no, no ha vingut, però ha delegat en mi. Bé, eh, jo volia dir només tres coses. La primera, a Tastavietes, benvinguts. Vau començar en l'agermanament amb Baó. El nivel no podía ser más alto, y hoy nos ha regalado esta delicia de presentación. A la que sigáis así, ¿eh? porque luego, eso promete. Eh, la segunda, al mestre, Joan Borja, un luxe, tienes así. Es a este pueblo sabemos valorar mucho la cultura, y, y bueno, la tuya presentación, como dijo Paco, ha sido excelente, a de no poder i la tercera, com no, l'autor del llibre, Paco, que és, a més, amic meu des de la infantesa, perquè això, si no ho compte no... Recordo que Paco i jo anaven a la mateixa escola, en Alacant, al col·legio d'Actorín, i roda que roda, hem acabat així. Ens vam distanciar uns anys perquè... instituts diferents, etc però tenim amics comuns i així estem. I res, a tots vosaltres, moltes gràcies. Jo, eh, en nom de, de això de l'Ajuntament, del poble, Vull bon, ja agrair-vos també mitjançant de un, un regalet uns literaris d'uns dels llibres que s'han publicat així al, al poble en els últims anys i que bueno, van un poc en, en la línia de, de, dels vostres treballs i de les vostres inquietuds. Eh, el primer és eh, este recull precisament de cultura popular de Sella, l'antigora Sella, que està fet per una dona que a nosaltres és molt especial, perquè ha complit cent anys. Bé, bueno, ja antes entès en tu, crec, Natividad Marcino Jolés, és veïna d'ací. Eh? No puc venir perquè està molt major i no pot sentir-nos des d'ací, de perquè també són molt sordes. Però és una persona que haguera gaudir moltíssim en la presentació. L'altre és una història de, del nostre esport, que ja és molt important, la pilota, per Miguel Ángel Pérez Serrano, un llibre sobre toponímia, de, que tal vegada coneixeu, d'Àngel Jomeneig i Francesc Jorca, eh? jo també participo. I l'últim, un llibre de, de poesia i pintura, el Mas, un temps i una vida, Masos de Sella, de Lluís Soler i Joan Cazorla. I bé, per a que em porteu un record de, del poble i de la que torneu una altra vegada, eh? com vulgueu. I res més. De la meva part, gràcies. que ara no sabem, que la farem, però... Bé, aquesta és la primera activitat que ens diem, que donem -nos a conèixer com a col·lectiu cultural i tenim en ment fer-nos un sopar Estellers, que si no ho sabeu és una festa que fa 7 o anys que ha començat a fer-se al País Valencià, semblant-se a una festa que es fa en Escòcia, en el seu poeta més popular, doncs, l'escriptor Josep Lozano va triar, bueno, triar tot el món sap que Estellers és, és el poeta del poble, valencià, llavors, Eh, s'han iniciat a fer una mena de recitals de poesia al voltant també de la taula. No? Es queda una nit a sopar, a sopar, popular, i al mateix temps recitar poesia d'Estellers i d'altres. Tenim en ment fer encara no puc dir-vos la data, però ho I Tenim altres coses al cap, però ja les direm quan, quan siguin segures. I moltes gràcies per vindre a la primera activitat i, i també ho bueno, esperem en les pròximes. i Y si formar parte del colectivo, de la Gracias.